Kapitola 61. Smrtižah Hned po svém návratu z města jsem uložil Loutnu do svého pokoje a co nejrychleji jsem zamířil k Alveronovi. Stápe ze mě neměl velkou radost, ale uvedl mě dovnitř se stejně přečinlivou výkonností jako vždy. Alveron ležel v posteli, propocený a stuhlý, pokrývky měl zamotané kolem těla. Až teď jsem postřehl, jak silně zhubl. Paže a nohy měl šlachovité a pleť mu šedla. Zlostně se na mě zamračil, když jsem vstoupil. Stapes mu upravil pokrývky slušněji, pomohl mu posadit se a podepřel ho polštáři. Majer všechno stojicky snášel, pak řekl díky stapesy tónem, který ho propouštěl. Sluha se pomalu obrátil k odchodu, přičemž mi ještě věnoval jednoznačně nevlídný pohled. Přistoupil jsem k posteli a vidnul z kapes pláště několik věcí. Sehnal jsem všechno, co je potřeba, vaše milosti. I když ne úplně vše, v co jsem doufal. Jak se cítíte? Jeho pohled vydal za tlusté svazky. Trvalo ti to zatraceně dlouho. Když jsi byl pryč, přišel kaudikus. Podlačil jsem nával úzkosti. Co se stalo? Zeptal se, jak se cítím, a já mu pravdivě odpověděl. Podíval se mi do očí a do krku a zeptal se, jestli jsem zvracel. Odpověděl jsem, že ano a že chci další dávku léku a aby mě nechal o samotě. Odešel a poslal mi další dávku. Zmocnila se mě panika. Vypil jste ji? Kdybys byl venku ještě chvíli, asi bych to udělal a k čertu s tebou a s tvými pohádkami. Vytáhl spod polštáře další lhavičku. Nevím, co by se tím mohlo pokazit. Už teď si připadám neumření. Slostně mi ji hodil. Dokážu vám trochu ulevit, vaše milosti. Pamatujte, dnešní noc bude nejhorší. Zítra to bude zlé. Potom už se budete cítit lépe. Pokud se toho dožiju, zareptal. Bylo to nevedlé bručení nemocného člověka, ale odráželo to mé vlastní pochyby tak přesně, až mi z toho běhal mráz po zádech. Dřív mi nepřišlo na mysl, že by majer i přes můj zásah mohl zemřít. Ale když jsem se teď na ně díval, jak je zašedlý, křehký a roztřesený, uvědomil jsem si pravdu. Možná tuto noc nepřežije. Nejprve tohle, vaše milosti. Podal jsem mu plochu lahvičku. Brandy? Zeptal se s podlačovaným očekáváním. Zavrtil jsem hlavou a otevřel jsem lahev. Nakrčil nos nad tím zápachem a klesl zpátky na polštáře. Boží zuby, jako by nestačilo, že umírám. Olej stresčích jater? Vážně jsem říkil. Polukněte dva pořádné doušky, vaše milosti. Je to součást léčby. Neměl se k tomu. Nikdy jsem to nedokázal strávit a nedávno jsem vyzvracel i čaj. Nechci se nutit tohle polikat, jen abych to zase vyhodil. Zazátkovali jsem láhev. Dám vám něco, co zvracení zarazí. Na nočním stolku stála konvice s nohou. Pustili jsem se do míchání čajové směsi. S námahou natáhl krk, aby viděl, co dělám. Co do toho dáváš? Něco proti zvracení a něco, co by vám vyplavilo z těla jet. Trochu laudana, aby vám tolik nechyběla droga. A čaj. Dáváte si do čaje cukr, vaše milosti? Normálně ne, ale počítám, že bez něj to bude chutnat jako pařezová voda. Přidal jsem lžičku cukru, zamíchal a podal jsem mu šálek. Ty první, vybídl mě Alveron. Zachmořený a bledý, Sledoval mě pronikavýma šedýma očima. Děsivě se usmál. Zaváhali jsem jen na okamžik. Na zdraví vaší milosti. Řekl jsem a upil řádný doušek. Zašklebil jsem se a přidal další lžíci cukru. Předpovídal jste to přesně, vaše milosti. Pařezová voda. Uchopil šálek oběma rukama a začal pít malými, odhodlanými doušky. Odporné, zednotil nápoj stručně. Ale lepší než nic. Umíš si představit, jaké to je, mít žízeň a bát se napít v hrůze ze zvracení? Nepřál bych to ani psovi. Počkejte chvíli, než to dopijete, upozornil jsem ho. Za pár minut se vám žaludek uklidní. Přešel jsem do druhé místnosti a přidal obsah kaudikovy lahvičky do krmítek. Ulevilo se mi, když jsem viděl, jak ptáčci stále upíjejí z otraveného nektvaru. Obával jsem se, že se mu budou vyhýbat kvůli změněné chutí nebo z nějakého přirozeného půdu sebezáchovy. Také jsem měl strach, jestli je olovo pro ždiblíky vůbec jedovaté. Dělal jsem si starosti, jestli se neblahé účinky neprojeví třeba až po jedeníku a ne po pár dnech. Bál jsem se vzplanutí majerova hněvu. A také jsem se obával možnosti, že se ve všech svých odhadech mílím. Vrátili jsem se k Majorovu lůžku a našel jsem ho s prázdným šálkem v klíně. A jsem další podobnou dávku a on ji rychle vypil. Pak jsme mlčky sadili nějakých patnáct minut. Jak se cítíte, vaše milosti? Lépe, připustil Nerudně. Zaznamenal jsem v jeho tónu jistou netečnost. Mnohem lépe. To patrně způsobilo to laudanum, poznamenal jsem, ale váš želudek se už jistě uklidnil. Svedl jsem lahev s olejem z trstích jater. Dva pořádné hlty vaše milosti. Opravdu je tohle to jediné, co mi pomůže? Zeptal se znechuceně. Kdybych měl k dispozici univerzitní lékárny, snad bych našel něco chutnějšího, ale v téhle situaci je to jediné, co se dá dělat. Udělej mi další šálek čaje, abych to měl čím spláchnout. Zal láhev, dvakrát z ní usrkl a podal mi ji zpátky s příšetním šklebem na tváři. Duchu jsem si povzdechl. Když to budete takhle srkat, zabere to celý večer. Dva pořádné hlty, jako když námořník pije lacinou whisky. Zachmuřil se. Nemluv se mnou jako s dítětem. Tak se tady chovejte jako dospělý člověk. Odvětil jsem drsně, čím jsem ho umlčel. Dva hlty každé čtyři hodiny. Tu láhev byste měl do zítřka dopít. Šedé oči se nebezpečně zúžily. Musím ti připomenout, s kým mluvíš. Mluvím s nemocným člověkem, který si nechce vzít lék, odvětil jsem. Za jeho očima, umameným laudanem, doutnal hněv. Pinta rybího oleje není léxikl, je to zlovolný a nesmyslný požadavek. To nepůjde. Upřel jsem na něj svůj nejlepší zdrcující pohled a vzal jsem mu láhev z ruky. Neodvrátil jsem zrak a vypil jsem ji. Doušek podoušku mi olej kouzal hrdlem a po celou dobu jsem na Májera upídal zrak. Sledoval jsem, jak se jeho výraz mění z hněvivého ve znechucený, až se nakonec ustálil na zdrženlivém, s nechuceném obdivu. Obrátil jsem lahev dnem vzhůru, objel hrdlo prstem a olízl si ho. Vytáhl jsem z kavzy pláště druhou lehev. Tohle měla být vaše dávka na zítřek, ale budete ji muset vypít dnes v noci. Jestli vám to bude připadat snaší, tak postačí jeden hlt každé dvě hodiny. Podával jsem mu ji a pořád jsem z něj nespouštěl zrak. Němně si ji vzal? Vypil dva řádné doušky a s ponurým odhodláním láhev zazátkoval. Pícha je už lehci vždycky lepší páka než rozum. Zaloval jsem v jedné z kapes svého vínového pláště a vydnal jsem v prsten. Zapomněl jsem vám ho vrátit, vaše milosti. Podal jsem mu prsten. Natáhl se pro něj a pak se zarazil. Zatím si ho nech, řekl. Mám dojem, že si ho zasloužil. Děkuji, vaše milosti. Značili jsem se udržet klidnou tvář. Nepozbuzovalně, abych prsten nosil, ale už to, že mi dovolil nechat si ho, byl hmatatelný pokrok v našem vztahu. Ať už jeho namlouvání Lady Leklesové dopadne jakkoliv, dnes jsem na něj udělal dojem. Nalali jsem mu další šálek čaje a rozhodl jsem se dát mu poslední pokyny, dokud mi věnuje pozornost. To, co je v konvici, byste měl vypít během dnešní noci, vaše milosti. Ale pamatujte, že do zítřka nic víc nedostanete. Když pro mě pošlete, namíchám vám další. Měl byste se snažit pít co nejvíc tekutin. Nejlepší by bylo mléko. Dejte si do něj trochu medu, aby vám lépe chutnalo. Přisvědčil a zdálo se, že pomalu usíná. Věděl jsem, jak těžká noc ho čeká, tak jsem ho nechal dřímat. Pozbíral jsem si věci a odešel jsem. Stápes čekal před pokoji. Zmínil jsem se mu, že Maer spí, a řekl jsem mu, aby nevyléval čají z konvice, protože jeho milost ho bude chtít, až se probudí. Když jsem odcházel, Stápecův pohled nebyl jen mrazivý jako předtím. Byl plný nenávisti, přímo záštiplný. Až když za mnou zavřel, uvědomil jsem si, jak asi na něj působím. Usoudil, že využívám mérovi nemoci a slabosti. Takových lidí je na světě plno. Potulní lékaři, kteří bez výčitek těží ze zoufalství nevyléčitelně nemocných. Nejlepším příkladem je smrtižah, prodavač tvarů ve třech penzích za přání. Rozhodně jedna z nejodpornějších postav v celé hře. Nenajde se obecenstvo, které by se neradovalo, když ho ve čtvrtém dějství postaví na pranýř. Tento příklad jsem měl na mysli, když jsem se začal v duchu zabývat tím, jak křehce a šedivě majer působil. V Tarbeanu jsem viděl spoustu zdravých mladých mužů, kteří po odnětí ofala zemřeli a majer nebyl mladý ani zdravý. Když skutečně zemře, kdo asi bude obviněn. Rozhodněné kaudikus, důvěryhodný rádce. Rozhodněné stapes, milovaný sluha. Já. Obviní z toho mě. Májrův stav se skutečně zhoršil po mém příjezdu. Nepochyboval jsem, že stapez by rychle vynesl na světlo, že jsem strávil nějakou dobu o samotě s márem v jeho pokojích. Že jsem mu uvařil konvici čaje právě předtím, než měl zlou noc. Při nejlepším budu vypadat jako mladý smrtižah. Nejhorším jako vrah. Takové myšlenky mi tedy táhly hlavou, když jsem se ubíral chodbami Majerova sídla do svého obydlí. Zastavil jsem se jen u okna nad srázem, abych vyzvracel pintu oleje z trestčích jater.